Cel ce au ocazia primit a primit-a să te pentru împrejur pe-ntoanat Sfântului Iisus adevăratul Dumnezeu nostru pentru întungăciunile prea curate Maicii sale. Ale Sfinților, Slăviților și Dutolul Odasul Apostol, ale Sfântului Gricherie Mărturisitorul și cu ale Sfântului Vasile cel Mare a fărurilor Pămânilor Săbucini, ale Sfântului Dreptul Dumnezeu și Părinților Achim și Ana și Părindole Cucurilor să glătoasă, să numiriască, să ne pe noi, random ji devaamitoh aamin care era împrejura Domnului Hristos, face parte din același plan al Dumnezeirii dar nu de omului. Pe omului. Dăierea împrejur, care este caracteristică numai bărbatului, a fost lăsată ca o lege, ca un legământ între Dumnezeu și Avram. Atunci era al durerii că truncul la 8 zile, după lege, trebuia să la biserică, și acolo să fie tare tăiat în vrejuteze de preori. <coughs> Încă înainte de-a pământul Egiptului în robie, unde au rămas 400 de ani, poporul iudeu a primit deja legea aceasta. Chiar Avram, care i chema chemat Avram cu singura, a primit de la Dumnezeu această poruncă și a tăiat și el împreună, precum și toate studiile sale de parte vărbătească. Și după cum era porunca lui Dumnezeu, la în împrejur, se schimba și numele. Așa că și Abraham s-a chemat Abraham, însă mai e un Iar Sara s-a numit sa -a -a -a după tăierea în trecut a lui Avram, De ce acest lucru nu se făcea și femei? Ea, în Testamentul vechi, nu face parte cu absolut nimic în discuțiile lui Dumnezeu cu omul, fiindcă se urmărea același statut la ei, de la cădări, de la zivirea lui Adam și Eva în Gedele, când Dumnezeu, văzându-l pe Adam, că este singur și pătina parte din acea singurătate, i-a zidit-o spre ajutor pe Eva. Dar fiindcă ea a fost plicinuitoare de păcat, deci a fost un, o motivație, o, o piedică morală a fiindcă prin ea s-a strecurat din ea, diavolului la Adam, pe care îl și urmărea diavolul, Din acest motiv a fost cumva secolată pe planul doi dintre cei, doi, Adam și Eva. Trebuia să vină Mântuitorul sub lege și această lege trebuia fie de tot poporul lui Israel. Cei care nu se treceau din semințiile lui Israel, din cele 12 seminții, și venea din credințe străine, la poporul Udai, primea era împrejur și se numea și el iudeu, făcea parte din același popor mesian. Deci după bărbat intra... La această lege și femeia, dar fără a primi acest semn dureros, ci era numai pentru Adam, pentru Abraham. Iubit dincioși, Mântuitorul, dacă a venit sub lege, trebuia să împlinească legea. Și pentru aceasta, la 8 zile, este dus de către Muma sa în biserică, unde este tăiat împrejur, și primește și nume, numele de Iisus. Veți găsi prin multe cărți neoprotestante numele Lui Hristos, Iisus cu singur I. Acest este un semnament din care vă puteți da seama că acea carte pe care o veți găsi este o carte eretică și nu vă sfătuiesc să o citiți din cauza că ca ereticii și-au si strecurat la niște puncte destul de sensibile, dogmatice, ereziile lor, iar omul nepus în temă, fiind gol din cele dogmaticești, evident că împărtășești aceste lucruri. Deci Mântuitorul primește acest nume de Isus încă înainte de a fi zămisit în pântă cine mamei sale, nume care era arătat în Sfintele Prorocit de către Înger, iar Isus în ebraică se tâmpuiește mântuitor. Hristos se numește unsa lui Dumnezeu, uns de către Duhul Sfânt, Emanuil se numește, se tâmpuiește, cu noi este Dumnezeu, adică este cu noi, printre noi, nu este doar un cuvânt, un nume, ci este printre noi carnav, toate acestea aveau să se împlinească la timpul lor. Deci atât de Mântuitorul, primind acest lucru, această poruncă duhovnicească, împrimind-o cu durere, varsându-și sângele din marginea trupului său, împrimindu-se ceea ce s-a spus de strămoșul său tari, ce orice seamănă cu lacrimi, cu bucurie, va secera. Avea să semene în zonii vieții sale cu sânge, bucuria care mai târziu trebuia să o culeagă. Nu numai Domnul, ci oamenii cu pe el. La 8 zile avea să plângă ca un om. Era tureros acest lucru de făcut. În legea veche, de obicei, se tăia împrejur copilul, poate bărbătească cu cuții de, de piatră, o piatră specială, bine ascusită, fără anestezie. Iar aceste lucruri le-a lăsat Dumnezeu ca să, să arate durerea, măcar atâta să facă parte omul, cu atâta să sufere la durerea, pe care a suferit-o Dumnezeu călcând că îi porunca lui în edem, trebuia scos de acolo. Iubiți credincioși, Mântuitorul, dacă a venit sub lege, trebuia să se arate că, după cum a și spus, eu nu am venit să stric legea, ci să o împrinez. Toate prorociile au venit, vorbit de Domnul, deci trebuia să vină așa cum au vorbit simții și ca să se arate că el este dătătorul de lege, s-a și supus legea. Că este logic, vedem în viața noastră, numenească. Legea, cel care o dă, îl patronează și peste cel, pe cel care dă legea. De ce poporul lui Deo, până la Mântuitorul a fost patronat de lege care era... Catalogată, scrisă în legea lui Moise în felul acesta, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Era o lege dură. Dacă ai scos un dinte, vecinul tău să se va scoate și ție un dinte. Un ochi și ție un ochi. Era o lege dură, o lege care era scrisă, imortalizată pe piatră. Poporul Iudeu. <coughs> era sopotit ca un copil, a evadat din legea idolată prin strămoșul lor și al nostru din Avram. Și așa cum copilul în casa tatălui său crește sub lege că este imacut și nu îi se permite orice, că el nu are acces la toate cele ale lumii care sunt păguboase. atunci părintele știind cel poate aștepta, îi pune legea. Îi pune legea frumoasă prin cuvânt. iar în momentul când nu păstrează cuvântul dulce al născătorilor lui aplică altă lege, bătare. Dar aceea cu măsură, bineînțeles, nu ne punește cum fac unii din zilele noastre și din tot timpul a fost așa ceva. Așa să supotim și pe omul. Dumnezeu a pluit poporul lui ca un vas în care avea să-și lase prorocii, în care avea să-și verse darul său. Un popor atât de mâncuiat, cum nu a mai fost niciunul în lume, nici până la poporul lui tău, nici de atunci în pace, slăvit cu atâtea minute. Atâta de înfricoșați erau popoarelor păgâne, încât că tremurau mari, împărați când știau că poporul iudeu vine din Egipt, în pământul Palestinei, în numele unui Dumnezeu străinilor. din dincioși minunile pe care s-au făcut în rânduiala lor, în poporul lor i-a ridicat într-o slavă de mare sperietură pentru toate popoarele păgânii. Deja popoarele începeau să se șubrezească în credințele lor, în filozofiile lor, văzând că acest popor, numai în numele unui singur Dumnezeu, iată cât de este. Dar era ținut sub lege, el trebuia să se formeze, era ca un copil până ajunge la adolescență. ca atunci când, Ajunge la maturitate, copilul nu este sub legea paternă și maternă. Îi rămâne de bunul simț să-și urmeze uh, spaturile părinților săi, înăstătorilor săi. Dar el încetul cu încetul maturizându-se, devine și el un de lege, de bună cuviență, devine un alt om sensibil, unde nu mai este predispus la nuia, la băgare prin cuvinte sau în alte mijloace. Venind Mântuitor avea să închidă legea, și legea o închidea prin suferirea acestei tăieri în prejur, din care își vărsa sângele său. Își arăta deja iată pentru ce a întâlnit pe pământ. Tăierea în prejur simboliza potențiul de mai târziu. Atunci îi se punea și numele copilului la o zile. urmând ca la 40 de zile, mama când se închega din nou după travaliul nașterii, să intre în biserică unde să-i să citească rugăciunile de curățire. Obicei care se păstreau în biserica, cel puțin ortodoxă, nu știu celelalte, nici nu mă interesează să nu -mi găsesc mintea cu celelalte credințe. Iubit că din mântuitorul deci și-a arătat Dumnezeirea sa și omenirea sa. Totodată prin acest gest care îl face în numele iubirii față de oameni, de peste ochi, tuturor ereticilor care spuneau, mai ales hoviștilor, care spuneau că Dumnezeu, că Hristos nu a fost Prim. Atunci ar fi reușat ai atunci tu împrejur. Pe cine a ținut Arhiereu în brațe sau Simeon când a mers la 40 de zile în biserică, spre închinare? Deci iată că Domnul Hristos a venit om desăvârșit din carne, nu lipsit de aceste neputințe omenești. L-am văzut obosind, l-am văzut plângând pentru oameni. L-am văzut tânjind după cele frumoase ale omului, adică cum le pierde omul. L-am văzut înfometând, obosit, însetat. Deci, fără numai că era om de săvârșit. Și dacă nu era om de săvârșit, ce ar avea să răscinească și pe cruce? Un duh este imposibil. Deci, dragi că ducioși avea să semene din zorii vieții lui de la o zile, cu sânge această semănătură, tăierea în plăjur. În alt context spune, eu până seara lucrez pe și tatăl meu, seara avea să fie la apusul soarelui, atunci când soarele și-a ascuns rasele sale când el era pe frice. Era un lucru neobișnuit în înduiala oamenilor, ca soarele să se ascundă în timpul zilei timp de trei ore. Deci iată că semăna deja prin moartea de pe cruce, prin acel tra trabalul groabu, semăna bucuria pentru faptul că a primit moartea. Și acea bucurie ne-a împărtășit-o nouă până în zilele noastre și cât va fi luna, dar nu pentru oricine, ci numai pentru cei care au crezut, cred și vor crede în continuare în Dumnezeu cel adevărat și nu într-un Dumnezeu mutilat, schimonosit, un Dumnezeu ca într-o pictură abstractă, după cum sunt credințele de astăzi. Și în acest motiv, că credincioși, Domnul Hristos vine, împlinește legea ca un trunc, dându-ne nouă, semn că ușa durerii s-a închis. Dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, avea să se închidă. Luna deja se maturizează. De acum avea să vină cealaltă lume a adolescentului, milă băiesc și nu Lumea trebuia să conștientizeze în alt fel ceea ce este în șurul ei, în sentimentalismul acela frumos, plăcut, cald, duios în prietenie. Valca avea să dispară, adică acel dinte pentru dinte. Placa de piatră pe care l au scrise tablele legii, poruncile legii, decaloguri, avea să se mai să se facă un percament plăcut, cald la mână când dai foaia și ușor de citit. Nu mai era acea răceală ispitoare a pietrei. Și acest lucru nu avea să-l facă nimeni din oameni, ci cel ce a dat legea. Cu alte cuvinte putea să spună Mântuitorul, v-ați maturizat, ați văzut în ce ați căzut prin păcat. Iată prin ce vă diavolul și slujitorii loc lui. de acum am venit eu, om, să pun numărul ca să vă mântuiți. Am luat pe umerii mei blestemul, blestemul Tatălui Ceresc, din pământ ieși în pământ vei merge. Iată de-acuma toată greutatea durerii să o iau eu și închid ușa de acum vă las o altă lege, milă voiesc și nu șertă. Aș vrea un om în lume vreodată să fie atât de puternic să nu fie avut vreodată nevoie în viața lui, care o clipă de milă. Este imposibil însă, să fi născut un om fără de păcat. Și atunci ai înflori acea milă, acea cu a celui care are o în mână să te bată, iar acea milă vine în urma smereniei ta.- V-am mai spus eu de multe ori, du-te cu mânie la un animal și si să-l vezi cum pleacă ochii în jos, își ferește capul și si nu se uită în ochii mai ales un câine sau un pisic. Du-te gingași la el și să vezi cum se vudură pe lângă tine și își face sentimentele. Mă folosesc de aceste exemple care sunt atât de uzuale între noi, iar între oameni, iată că nu sunt. Oamenii vin Ceea ce arată ferocitatea lor se poboară acolo în peștera unde s-a născut Hristos, adică în regnul animalelor și mosturile de care dau dovadă. Deci această milă băiescă nu se cheamă sentimentul maturității, al cingășirii, a sensibilității în care a fost clăit omul, dar prin păcatul s-a făcut o fiară. Uitați-vă la un om mânios și să vedeți, cum se netamorfozează fața lui, și-l cunoști din ochi. Precum și reversul, când vine, nu-i nevoie să mai greiască, își citește în interiorul lui sentimentele pe față, care sunt puse în ochi și în buze. Așa să-L înțelegem pe Domnul Hristos, a venit atâta de plâng, n sabia, nu a de pe nimeni. Când îl băteau și îl înjurau, ducându-l pe Golgota, Zitani și romanii, n-a scos niciun cuvânt și a spus așa, au creu este să chem o legiune de îngeri să mă scoată de aici, când ei spuneau, dești tu fiul lui Dumnezeu covarte de pe cruce. Cel ce a înviat mortul, pe lazăr, cel ce a sfinționit diavele, cel ce a vindecat, era greu să coboară de pe cruce, n-a făcut-o. S-a arătat absolut în și până când și-a închis ochii săi pe cruce, când a venit seara vieții lui. Răsăritul este acum, când s-a născut, iar seara când s-a răstupit pe cruce și a murit. Această bântuie, iubită, cerincioși, care a arătat-o Dumnezeu de săvârșit și om de săvârșit, a rămas ca un mir frumos, mirositor peste oamenii de după Mântuitorul până în zilele noastre. Așa să înțelegem înțeleptul și Dumnezeiescul cuvânt al Apostolului Pavel. Că pentru cel drept abia va muri cineva, iar pentru cel bun și poate și îndrăznește să mară. Noi suntem culpabili în toate cripele vieții noastre cuiva. Dar când se aplică varba, atunci e drept. Îl musti și-i arăți că ești drept și-o și, și pedestezi. N-ai rezolvat nimica. Iar dacă aplici milă, voiesc și nu șerf, adică cuvânt învățătură. Cuvântul este ceea ce transportă sentimentul între oameni. Și dacă este dat vânt, atunci nu de la conștiința lui, chiar dacă este copil. Nu vreau să mă bați. Spune mai degrabă. Am găsit și oameni în viața atâta de sensibili care, am înțeles, nu-mi zice nimic. Știu că sunt culpabil, nu-mi zice nimic. Cu un și pneam, nu mai era nevoie de bagă. Iată sensibilitățile în care se înșoacă omul, așa să-l înțelegem pe cel ce a suferit durere pentru noi. Avea să deschide cealaltă ușă a botezului din apă și din tub. Și a trimis pe îngerul său, sunt eu Ioan Botezătorul, care botezam numai din apă. Dar spunea mereu, eu nu botez botezul complet. Și o botez din apă și va veni după mine cel care va boteza cu Duhul Sfânt. Deci botezul se face de acum nu cu tăierea prejur, ci se face din apă și din Duh. Duhul Sfânt fiind chemat prin de preotului care va boteza. Venind Mântuitorul a deschis ușa și pentru partea feminină. De acum Maica Domnului, născându-L pe Hristos, a echilibrat balanța între bărbat și femeie. bucurați cu Doamnelor și Domnulșoarelor. Maica Domnului de acum putea să spune, Eu sunt din tine, din bărbat, din poasta ta, iar eu am dat bărbat fără sămuntă bărbătească. N-a născut femeie. Și femeie a născut bărbat. Bărbatul a născut o pe femeie din coasta lui. Deci, bărbatul Adam a fost nenăscut, ci făcut de Dumnezeu și din coasta lui s-a făcut ieva spre ajutor. Trebuie să înțelegeți, rății de vaste, că ajutorul este mai mic decât un creeduriu. Dar e de mare folos. Și. Venind ca Domnului, nu se mai putea da prea mare bărbatul, că iată, dacă sunt din coasta ta, am dat și o bărbat fără să sămânță părbătească. Suntem chit pe chit. Din momentul acela, intră și femeia în egalitate cu bărbatul, vorbesc duhovnicește, poate accede spre împărăția lui Dumnezeu. Intră și ea în botez de acum, botezul din apă și din după. Apânând în prejur care era în exclusivitate bărbatului și venind apa și după sunt, intrăm amândoi, în aceeași Dumnezeu dumnezeiască unde primește și numele. De acum fiecare și are calea lui, vorbesc în cele duplicește. Ca drept dovadă că cerul s-a de sfinte, ele au acces spre Dumnezeu cu o furie putremurătoare, un sentiment de neprețuit față de Dumnezeu. Și iată sinaxarul plin de sfinte femei cuvioase, împărătese și mai ales sfinte lucenițe. Cea mai mare durere a diavolului care a putut-o primi a fost cum o fire neputincioasă, cum este femeia. Panicoasă din orice, și i da legile firii și pentru mărturisirea lui Dumnezeu suferea orice suplice. Această palmă care a primit-o peste mândria sa, diavolul, este de nevindecat invitația rămâne deschisă la această mărturisire cerul rămâne deschis cărțile lui Dumnezeu rămân deschise rămâne numai nouă să venim să ne scriem în acest vitlăiem al legii noi lăsată de Hristos acum și nu în altă lege iubiți credincioși acestui dar de nepreții pe care l-a lăsat Dumnezeu se datorează umplerea sinapsalului cu bărbați <coughs> și femei care au acces pe drumul acesta spre întâlnire. <coughs> unul din acești este Sfântul și de Erar Vasile cel Mare, cum e supranumit de biserică, unul din cei trei mari erarți care, născându-se din părinți creștini, a știut încă din tinerețe cum să se. <coughs> tânăr fiind în casa părinților săi, nu și-a pervertit viața cu cotloanele păgâne ale senzualităților păcatului timpul acelui. A mers prin toate școlile, cum era de aceea, din cezaria Capadocchi, și-a îngățat școală în S-a dus în Bizanț, care era în floare atunci a, și-a învățat în universitate acolo și apoi la Atena. Atena era furtunoasa universitatea a lumii amplii. Și acolo s-a dus și a terminat studiile unde a ieșit un elev, un student cu mare capacitate dar și un creștin. Nu l-au furat creștinii, ci el a parcurs aceste trepte, a știut cum să-și diriguie acest babilon, acest foc al babilonului, acest taur care este tinerețea, nu s-a pervertit din lume. Ca drept dovadă că ceea ce a din dimineața vieții lui a cules în toamna vieții Toamna cam timpurie. O toamnă care a venit cu sfârșitul vieții lui, doar la 49 de ani. Biserica avea nevoie. Dar ce au spus Sfinții Părinți părinților lui viață? Atâta de înțelept era că scrierile lui sunt de o cu tremurătoare, Unele chiar trebuie spătuite. Încât că l-a luat Dumnezeu prematur. Deși avea nevoia biserica de ca nu cumva să schimbe mintea diavolul sau lumea. Nu că era de că era stator. Dar și-a încheiat conturile în timpul acesta stup. Cum au fost copii care în neferescul pieților, lor l-au mărturisit pe Dumnezeu, au mers la eșafot, i-a capul Că așa erau tiranii de atunci și și-a încheiat de cu lumea aceasta atât de efemere scur. Așa și Sfântul Ierar Basiliu a lăsat o trenă întreagă de minuni, o, o bogăție inestimabilă pentru biserică. A mărturisit Sfânta Treime în fața împăraților. S-a rugat lui Dumnezeu împreună cu poporul, ca să nu vină amenințarea lui Ion Paravatului, împăratul care a fost cunoscut, au fost colegi la Atena. ca acela, după ce a cucerit unui imperial, s-a păcânizat, a redeschis capetele idolești. Și mergând cu război în Persia, a trecut prin Capadocia știindu că acesta, sunt era Vasilius, este arhiepiscop acolo, i-a spus să mă întâmpin când trec cu asta, pe război, mergând din țara ta, în locul tău, să mă întâmpin cu ce mănânci tu. El credea că dacă este era și mai ales microfolit, mănâncă cine știe ce pori Și l-a întâmpinat exact cu ce mânca, niște pâine de ors. Așa s-a ofensat în mâmbria lui, încât că, supărându-se, a spus celor să-i trimit un braț de fânt. Iată contrari contrar, între oameni mari. Dejignirea l-a dus la acest gest și a spus, făcându-i semn cu degetul, mă duc la război, dar când mă voi întoarce, te voi șterge și pe tine și toate-i parcării de pe fața pământului. Și cum cu câinele turbați și cu prostul nu te poți spune niciodată mai bine, înțelege să să fugi, unde să fugă Sfântul? Cu toată eparhia a la Maica Domnului și s-a rugat. Maica Domnului a apărut și lui și credincioșilor înconjurată de Sfântul Iisus și cu Sfântul Mucenic, Mercurie care era Sfântul locului rugându-se trei zile și trei nopți la Maica Domnul, l-a văzut pe Sfântul Măsuriu cum a dispărut din icoană. Și la scurt timp a și venit în icoană, dar cu sulița ca, cu care era pictat în sângerată, sânge proaspăt. Aceasta a, răs, a rămas imortalizată în paginile istoriei, că momentul când a dispărut și a și a apărut, Sfântul Mercurie coincide cu momentul morții lui Iliam Parabatu, împăratul Bizanțului, pe câmpul Persiei. Spunea istoria că o săgeată nevăzută i-a străpuns spietul, a căzut cu fața în sus și clopotea sângele din el, a luat doar un punct de sânge și l-a aruncat în văzut zicând, mai a impins ca și-a dat spurcatul sufletul celui căruia i-a și sușit. Iubiți și iată minune făcută de Sfântul, dar, dar la cunoscut pe Ion Paravatul, după cum am spus, erau colegi în atent. el fiind în seminție imperială, era de o cu tremurătoare, și aici a aviz amatorilor că mulți mai sunt, care coge în această masă de cadravă, ar putea să spună la roganță. Și a lăsat această zicere în istorie, de a ști pământul ce hrănește și crește, s-ar scufunda acest element, acest om, știindu-l că acesta, făcând și Universitatea în Atena, va ajunge, bineînțeles, prin genealogia lui imperială, pe sântul și Era un om pervers, un om labin în cele duhovnicești. Dragi credincioși, în aceste scurte cuvinte, de o ospățului de astăzi, ne-am plimbat prin cele frumoase ale omului și ale lui Dumnezeu. Aș putea să-i repet pe simț, cine are un, un de auzit, sau umbe, că minte de înțeles aveți, dar dacă nu o puneți la treabă, e ca un mușchi care e putulos, lemn, și se atrofiază în timp. Mintea întotdeauna când este lucrată, o stănite la cele cu pasul ea se desfundă, merge din ce în ce mai mult. Așa este și pentru cele de pe Aș vrea ca Dumnezeu să vă acesta acest apetit. Această curiozitate pe frumos, câte taine frumoase are biserica, ce îl învață pe om, cum îl ajută pe om și unde vrea să o pui. Iar eu vă spun să ne recucerim ceea ce am pierdut, că majoritatea v-ați dat ce înseamnă viața aceasta atât de deșarte, dar totuși plină de bucurie dacă știm să reculegem. Eu mulțumesc și frăților voastre pentru a ce ține aceste zile frumoase, îi mulțumesc bunului Dumnezeu și rog pe Dumnezeu și pe Sinturii să ne ajute să ajungem și la botezul Domnului. Iar frăților voastre ce să-i să dați lui Dumnezeu slavă și cinstă să veci vecea